Leo pale nyumbani kakuta pale bado kabisa kuna makufuli pale mlangoni Nikamkabidi mimi ni muite mama, nimuelezee. Mama kaniambia babako amesema kufungulie mlango mpaka yeye mwenyewe atakapoweza kufanyaje kurudi hapa. Kasema Nikasema sasa inawezekana vipi? Basi mimi ni mpende ufungue mimi nitoe vitu vyangu huko ndani basi nikapange. Mama kanambia amekataa. Ikabidi nimpigie simu baba, niliipigia simu baba, kaniambia kwanza sitaki kuongea nawe. Naniisha kuambia usiniite baba akanikatia simu, nampigia simu simu simaipatikani. Nampigia simu mara hapo k. Okay. Hmm. Sasa enje kwa mbila kidogo. Na hapo mfukoni na kiasi kidogo tu cha pesa kama 1700. Nimekaa pale kwanza sa saa 7, saa 8, saa 9. Bado sijaona muendeleo, njaa kali, bintu wa watu wenyewe toka usiku ule hajara. Akaenda nyuma kwanza akaanza kutapika tapika. Uzito. Hey, uzito. natapika mara amechemka sana yani. Sasa mimi nika kaanajefikiria na wazo amechemka mwili kabisa umechemka kama vile anayamahoma nah, nah, homa malaria hmm. makali afu mimi nakuja kuwaza sasa mimi wenyewe hapa sina hela na hela zangu yani zimo ndani na si tena vile vitu vyangu ambavyo vinaniletea hela vimo ndani kabisa zile vile viungu. mmm sasa nawaza mimi nitafikaje ndani ili niweze kuchukua vile sile hela wo, vile hela au nichukue vile viungo basi nivitoe basi nikavihifadhi nje yani hapo sipati jibu sipati picha nikakaa kwanza na nakuwaza na kuwazuo Kabidi kwanza nikamchukulia ni kwanza juisi na mkate kwenye ile hela ambayo nilikuwa nayo kidogo. Namletea binti akakataa kula. Fukataka kula hapo nimebaki kama na bisendi, kama vya shilingi tu kama 1500 mm hivi. Mhm. Kabidi sasa mimi nishuke wapi? Nikashuka uko chini kutafuta chumba cha kupanga. Mhm apo sina hata shilingi 50 yani. Ni ile tu najikaza kiume nasemwa naenda na nitafanikiwa. Unaona. kwa mali kauli tu watanisikiliza. Mhm. Mm nikatafuta nika chumba kweli chumba nikapata. Chumba nililopata wakanambia hapa kwa mwezi utakuna lipia shilingi 1015. Mhm. Maana kwa miezi mitatu wanapokea shilingi 445. Mimi kasema mna shida nilikuwa na simu ya smart ambayo nilikuwa infinity sisi um, amlamtata macho matatu. Mm. Ile simu nika, kabidi nitembezi ili niuze basi nipate kilela kidogo nikapange chumba. Simu nilitembeza nikakosa mtoto kulipe 7000. Kuiuza kabisa azima. Mm -hmm. Tembeza simu hakuna kunipaya. Kabidi sasa mimi nijiongeza kiaakili kimu kiwa naume. Nikachukua simu nikatua line. Nkaipeleka dukani nikamwambia na mimi nimepata tatizo kidogo naomba Nizingatia shingefa 550 baada ya moja, nita sabini, sim, hmm. uh, kama ukimbili au mwezi mmoja nitakuletea shilingi sabini ushikie simu akabili kama kuitoa bondi sasa akanipea shilingi msini kana kalipia chumba chumba nikalipia shilingi tano nikabakia na shilingi 500 nikaongezea na ile 500 nyingine ambayo na nibakia nafukoni kawa 1000 lakini hapo nikawa sasa ndani pale nimepanga chumba sina chakulalia sina shuka sina ndoo wala chombo aina yoyote na wala sisi mimi kama nilivyo nimevaa pensi yeye penci sina nyingine ya kubadilisha na wana sina nyingine ya juu. Mwanamke hmm. mwenye ametoka kwa amevas keti tu na kanga, hakuna nyingine ameiva. Tunaenda kuanza sasa maisha mapya. Ikabidi sasa nitoke pale nyumbani mimi. Tukaenda kwenye kile chumba nimepanga. Hapo mashikaji mashikaji ambao alinichangia changia fulani katika kunichangia changia wa nikapata kama 1038. Ile 3038 ndio ilkanizingatia katika kula kanunali limkeka kwa shilingi 8000 nikatandika lakini naposikunua shuka nikasema hapa tutalala kiume mm yani sisi maisha yetu labda naweza nikasema Waga nikifikaga waga mara nyingi nikifikiliaga mara nyingi hiyo sehemu uwaga nawaza sana Nawaza mengi sana mm yani tulivyo nilivonunua lili limkeka kwa baki kama na 220 kama na 9 nikasema 229 naweza kanizingatia kwa nyakati kama 3 4 hizo siku ambazo sifanyii kazi kwa sababu pale nyumbani nilikuwa nakana kufanyia kazi kwenyele pikipiki ya familia ya baba hmm. na baba hapa ameshanifukuza pale kwake japokuwa na kujenga kote kule kote siwezi kwenda tena kuomba pikipiki Kasema hapa mimi maisha yangu yanaenda kuyumba sasa ninashinda miseli na tafuta kunipa buku buku mbili naenda kutafuta kibarua kibarua spati a sasa nikaja kuanza na kujifikiria hapo ndani kulala kwenyewe tunalala kwenye limkeka kuna chashuka wala nini yani tukitaka kwenda uwani tunaenda kwa jirani kuomba ndoo ya kuwekea maji kupelekea uwani yani ndikwakapale siku ya kwanza ya pili siku ya tatu nakasema sasa bibi hapa kwa lipikio pale kama wiki mbili nikao mimi nimepata kazi mwingine mshikaji akanizingatia kwenye boda boda Kapiga kazi nikapiga kazi nikapiga kazi mimi ikawa nimepata hela. Ivyo hela kidogo nikanua mashuka nikasema mimi siwezi kununua godoro au nini kwa sababu mimi najua vitu ninavyo. Itakuwa ni kuharibu hela. Ivyo nikanua, nikanua na tu hmm. mashuka, nikanua na ndoo na kidogo tu ya kujisaidia pale kwa ule muda bado hatujapewa kwenda kuchukua vitu nyumbani. Mhm. Ivyo hela mashuka, nikapakia na hela kiasi kidogo nikamnunulia nguo ile mwanamke za kubadilisha mwenyewe kajinula kama ngozi ngapi za mtumba ili mradi baada ya siku 3. Tukakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Tunaelekea mwezi wa tatu. Kutokana na mazingira sasa mwanamke nimeshamtengenezea mazingira sasa naanza kubadilika-badilika na anaanza kuonekana sasa mwanamke katika wanawake. Yaani kuwa vizuri. Yaani babangu kwanza kwaona yani, mwanamke. Mana, kwa na uma yani, mamake mzazi na yule mwanamke wangu mimi alikuwa na kama mashetani shetani fulani yakampanda kumwambia kama huja mrudisha yule mtoto kwenye familia basi na nawe tunakuondoa uhai wako baada akugua vile vitu vikamvimbisha miguu vilivyomvimbisha miguu yule mamake mamangu mkwe labda tuseme hivi ikabidi sasa mimi aniitish na mke wangu tukaenda kule kwao ipokuwa wote walituambia kwamba tatuua nini babu yake mwenyewe hapo vipengele vingi nimepitia kionanitafuta kwa njia nyingi sana ili aniweke chini lakini huko alikuwa hawezi anakutafutaje kwa kwanji njia gani ya uchawi ili aweze kuniuua lakini alikuwa hawezi kiuchaji Mhm mm kule kwao kasema, katupa, vipengele vinga kutupa yani huku maelekezo akasema kwanza sasa wewe ni mkwe na mtoto tunamlejesha kwenye familia kwanza sasa hivyo hapa ya nokufikia kwa kama nyumbani ya huru kwa kweli nilijisikia furaha na faraja moyoni mwangu kwa sababu nilikuwa nawaza na kuazua Nasema sasa hivi mtoto akifa wa watu mimi nampeleka wapi kwangu huko nyumbani nimekataliwa kwao wamemkataa mimi nikia huyu mtoto akifa mimi au mimi nikifa Tanipeleka wapi nilifurahi tumetoka kwao kama hivi leo kama kesho kutwa baba kanitisha kanianiambia wana wewe ni mtoto wangu kwanza sasa hivi kwanza sasa hivi wewe natakiwa urudi hapa nyumbani ukakae kwenye nyumba yako. Kwanza kwa liniambia kwanza sasa hivi vitu vyako, utoke karibu na mazingira hayo ukapange. Hmm. Asema basi hamna shida. Ila nilivoka pale karibu nae kwa sababu niliona kama vile amebadilika. Hmm. Kambamba msamaa msamaha, ulirudi yani. Yaani ni kwa sababu alinitisha. Hmm. Nikarudi pale kwa. Chumolete zilo kazi huto. Akaniambie je sasa nataki uchukue vitu vyako vyote umo ndani. Hiyo nyumba kama utapangisha ile itakuwa inaingia mfukoni kwako. Ile mazingira hayo kapange maisha yako. No. Naona. Mm -hmm. Mimi nikamwambia baba shida lakini nilipoingia ndani nikakuta ndani kweli hela zipo. Chumaureti zinaongeza e, pale yani pale na kipimo. Mm -hmm. Kama yani ikifikisha labda tuseme kama laki tatu, laki mbili mm haujaenda -hmm. kupunguza. Mm -hmm. Hayo hayani haziongezeki bali itaanza kupunguza badala ya kuongeza. Mhm. vitu pale vipo na hela imo ndani kweli, kabil sasa mimi baba pale nimshauri, Uli ni, nishawisha, kaniambia pale kama mwezi mmoja tu. pale kama mwezi mmoja pale. Ataka kuona kama maisha amekuwa mazuri. Lakini pale tulikuwa sisi tunajipikia, tuchangia wazazi. Niliiona maisha yameenda mazuri baba kanirudisha ile pikipiki ili kwa ajili hmm. ya kutafuta posho ya watoto. Ya mke wangu. Nilienda barabarani nikapiga kazi, nikapiga kazi lakini baadae mamaangu tena kanijengea tena shali, akabidi babaangu aninyanganye pikipiki. Alivyonyanganya pikipiki alinyanganya pikipiki mimi maisha yangu yamerudi nyuma sana kwa sababu vitu vyangu mimi ndani vilikuwa vimesharibika. Na zile chuma ulete zilikuwa zimeharibika. Chanzo cha kuharibika ni kutokana na dawa ambazo yani mke wangu alikuwa anaenda kwa akipewa wanamletea anieletee mimi mara za kunidhuru za kuniua sasa kizileta zingine kiziweka ndani zinaharibu vile vitu vya ndani hazinidhuru mimi zinaenda kuharibu vitu vyangu vya ndani mm -hmm. fizile chuma ulete zivyo kuwa mm -hmm. mimi kwa kweli nikarudi nyuma kiuchumu uchungu maisha yangu mimi yakabadilika ghafla na mwanamke anajua anapewa dawa za kukuua no, ne anajua ani yani yeye yani, ya, alikuwa kwamba zile dawa nampa kwamba ni za kuja tu kutakasa tu maisha yetu yani ili yawe mazuri zaidi yeye alikuwa anajua mimi ila mimi natambua kwamba dawa nazo zilizileta kiweka ndani tu kulikuwa wangu umebadilika najua leo, kuna vitu vingina ambavyo vimeingia ndani tofauti kabisa na vile ambavyo kabisa kabadilika chumuo yeah. kazi ya, na kaugua sasa kaugua kabisa mkianga kaugua mpaka kafikia mnusu kutaka kufa mm. Kampeleka hospitalini na kaandikiwa sindano. sindano, moja shilingi 1500. Maana tulimpeleka pale ni mpeleka si ya satani. M. Mm. huduma. Nabidi tena 75 usiku tena nimrudisha apate sindano nyingine. Na hapo mimi nilikuwa na shilingi saba. Sasa nimebaki Nao sasa ni yani, mbele na nyuma ndo naitegemea hiyo hiyo. Mm -hmm. Kasema sasa hapa mimi nimekuisha. Ikabidi sasa mimi nimebaki na 700 nikamwambia sasa mke wangu mimi acha nirudi mjini nikatafute maisha kwa sababu mundani kuna vyakula na vya kutosha. Chukua saba ikusaidie baada ya siku ya siku ya leo na kesho na kesho kuto. Najua ya siku 3 mimi nikifika mjini kazi nitapata na hela nitakutumia. M. Mm. kabisa kutoka pale nyumbani kwa yeye yake ameniruhusu nikatafute maisha. Nilivotoka tu pale nyumbani. Nikaenda kutafuta maisha kwenda mjini. Nilivoka siku ya kwanza. Siku ya pili, yani ile siku ya kwanza nilifika mjini kwanza nilifika napewa pewa waka. Mm. nikapata Yani najipange kesho kutwa nimtumie ile pesa. Kumbe kaenda kwa dada yake, yani li, nilivotoka pale nyumbani kwa dadake, kwa mba, na kwa dada yake kambi kwamba mimi nimeondoka. Na yeye nakuopa kulala pale kwangu kwa sababu kuna vita ambavyo viko pale vinamtisha. Akamuomba pale dada Na dadake sasa ni mganga ndo alikuwa anataka kuchukua ulisi kule kwa babu yake. Mm -hmm. babu yake yule ambaye nataka yule baba, babu yangu alikuwa na yule babu yake alikuwa anataka kuniwamia mimi na nataka sasa kumlishisha sasa uganga yule dadake na yule mke wangu mimi shemeji yangu alipokuja kulala mle ndani alisikia mambo ya tofauti kwa sababu yeye ameingia na mambo yake tofauti na pale kuna vitu vyangu vingine ambavyo bado vinafanya kazi mhm mm akamwelekeza akamuonyesha hapa kuna vitu hivi na hivi na hivi na hivi, na hivi. dadake mambia, hana, kufa akamshawishi maneno mengi sana Hmm. Akachukua atua sasa ya kuchukua vitu vyote mlendani ndani kuondoka navyo sasa maneno mengi kivipi yani maneno akomwambia huyu mume wako ni mchawi ni nini ni mshirikina ni na nini nisha siku hivi vitu vyake vitakuja kukudhuru wewe baada ya kumdhuru wewe, we, yeye vitu again. vile zile iliza ambazo zimo ndani hmm. na no maana yeye saliua vile vile zile chuma ulete Hmm. Lakini hirizi bado zinafanya kazi. Na zile hirizi ni kwa ajili ya kuchunga pala, kuna mchawi nomo mchawi kuingia ndani, no kitu kubaya kuingia ndani. Yaani vitu kama hivyo hapo. Mm. Unaona? Akamshawishi. yale maneno, mke wangu najua kama najua wanawake, utaona wawekushawishika na maneno ya karibu. Hmm. sasa sikila semo kwa sababu vile vitu mimi ilibidi ni monyesha. kwa sababu vingine vilikuwa ni vya kukuletea matatizo nisingemuonyesha kwa sababu vile vina masharti yake vingine. Mm. Nilimwambia bwana hapa kuna kitu fulani na hapa kuna kitu fulani na hapa kuna kitu fulani. Ukiingiza kitu fulani hapa utakuwa unanikosea mimi na utakuna unajitafutia matatizo mwenyewe. Mm. Sasa ole dadaki dada yake akamuelekeza akampa yefmotion studio yale mazingira yote. Kamwambia na huku ndani mimi dada atakamunaniambia siwezi kutoka kwa sababu hivi vitu mpaka vitoleo ndio naweza nikatoa kitu nje. Kweli pale alikuwa hauwezi kutoa kitu chochote ndani pale mpaka vile vitavitoe yeye kidu yishitinda ni kwangu yani kuanzia yani kama godolo, kitanda mm. cha kwangu ya kusema kwamba ndoko inacho mm. alikuwa huna uwezo kutoka nacho mlangoni kwa nini kwa sababu zile ilizi zingine zi ni za ulinzi hakuna mtu anayeweza ku yani kuiba kitu unajua hata kitokanavyo kitoka kitokanavyo nje mm. uwezo kuvisafirisha hana hawezi kuvitoa pale mm. Kwa sababu zile dawa si zinafanya kazi na maana zile dawa kuna zingine zilikuwa zinafanya kazi kwa mwiza kija kuiba pale aweze kuiba kwanza kitu aondoke nacho. Mhm. Mm na kwa si kama naiba si mm -hmm. kwa sasa sija mruhusu. Mm -hmm. sasa ndo akmsaidia sasa zile dawa sasa mli ndani. Wakachimba pale ndani wakatoa zile azima zote. Yale zile zile. Na nimefungia ndani vilikuwa uku nyuma kwenye kona za nyumba, akatoa vyote. Mhm. Mm Ndo sasa aka ile asubuhi walipoamka akaenda kule kupanga mazingira wakaenda kuadanganyaza zazi wake kwamba mimi nataka kumua yule mwanamke wangu. Yaani maneno mengi tu yani ya kuni pakashia tu ya nushenzi tu ili monekane eh, mradi mimi kama mimi mbaya. Kitu kinalinda nyumba yao kukitoa mm. yani, kama kweli kinalinda. Walichimba yeye dada yake simganga nataka kuchukua uganga. Gosa nachukua kwa njia ya kutaka yani kama ana uwa nguvu fulani. Hmm. Haki nguvu sana uwezo wa kuchimba kuvitoa si zile nihirizi. Hmm. Na kama nihirizi hirizi kuitoa na kuiondoa kuitupia nje na ukiitupia nje hailindi tena nyumba. Hmm. Wakavitoa kavifungasha waka na vinyoka na navyo kwa babu yako Kwa babu yule yule babu alikuwa nataka kuniua. Mm -hmm. Ile jioni sasa saa 12 wakarudi yeye dada yake wadogo zake wengine wakaja wakachukua vitu vyote ndaan alibeba chukua vitu vyote ndani Alikuwepo pale nyumbani baba mama alikuwepo wadogo zangu lakini mama aliwambia acha achukue hivyo vitu vyote ili amkomeshe na maana kabisa wachukue ili mimi alikomeshe mm -hmm. no. vitu waka lakini jilani mwingine ambaye alikuwa hana ubaya na mimi alipiga mbona mke wako anasomba vitu vyote na vipeleka kwake kulikoniikasema wala mimi sijui Kasema, yani hivi ndio ilikuwa namalizia vya mwisho kabisa. Kabidi sasa mimi nichukue nikaenda kwa mshikaji nikachukua pikipiki nikaweka mafuta ikaruka mara moja kuja kuangalia. Yaani nilivofika pale tu nyumbani na ngevi hivi pale barasani. Kwanza nichokiona ndani kabisa mimi nilishangaa sana. Yaani nilisikia maumivu makali ya moyoni mwangu. Yaani nilisikia yani kama vile nimeishiwa kabisa nguvu. Mm. Kasema vitu vyote sasa vimeenda wapi Kasema labda amevikusanya ndani chumbani mm. natoka pale Seblen anaingia chumbani nakuta yani chumbani carpet tundo imebakiya pale chini Chumali. hakuna kitu chochote kuanzia nguo yangu kuanzia kitu chochote cha ndani hakuna hata kikombe hata kijiko kile cha 200 ndani hakuna mhm mm yani nilika pale chini kwanza nikaanza kulia nikaanza kuanza na kuwazua vitu nimevitafuta kwa shida nimetafuta ni yani... Kwa nguvu yoyote leo vinondoka kwa siku moja. Nikasema msikubali. Nikachukua pikipiki chapu kwa haraka nikaenda kwao. Nilipofika kwao nikakuta vitu vingine ndio wanamalizia kuingiza ndani. Mm. Nilifika kwanza pale nadua, na dua na shangaza sana nisikupata tanguvu ya kusema nizu ya takimoji. Nilitoka pale nikaenda kufungua kesi polisi. Mm. Nilifofika pale kwenda kufungua kesi polisi nilifungua pale. Kabidi nilivofungua mashitaka pale ukapangkia siku ya kwenda pale kapelekea zile samas. Ivo apelekea zile samas badala kuitika mke wangu mimi akaitika mamangu mkwe. Hmm. No. E, kesi na kesi nimefungulia mwanamke lakini alikaja kutika mamangu mkwe. Hmm. Tukaenda polisi tumepelekeshana pale mpaka imeonekana spi. Mimi aka, akaenda na kesi ya kusema kwamba mimi nilimtishia maisha kusema kwamba minta mua nini. Yaani maneno mengi sana kabil ile kesa ifute kule atupe memo karatasi tuirudishe huku nyumbani na nyumbani mimi nikasema vitu vyote mimi nimesamehe lakini vimlee mtoto wangu huyu atakayezalika hapa na wala nisije nikasikia kesho au kesho kutoa nipigia simu kwamba mimi nikutumie matumizi aina yoyote umechukua hivi vitu na kwamba vitakulizisha na vitamlea mtoto mpaka atakapofikia umri wa mwaka saba mm. Nikamwambia na kwanza sasa hivi mimi usinitafute, nisikutafute, usiniwazie, nisikuwazie Yaani nikasema kwanza nisitaki yani hata kidogo yanu unipigie kwanza simu, kwa sababu nitakuwa sana. Mm. Nikavunja kale ka simu kangu pale nilikuwa nako kadogo, line nikaikata nikamwambia kwanza kwa sasa sitarudi kutumia simu mpaka labda mwaka uisha au miezi mm. Nikatoka pale nilipofika nyumbani nikamwomba nauli baba kaka kama masamawili baba kanipa nauli nikaenda town nilipofika mjini ufika tauni maisha yenyewe akafaili si vitu vyote sasa vimefaili vyote vimepanguka irizi zile irizi zote zimechukuliwa. zimechukuliwa zimekufa chuma uletie yani, vitu yani hata kimoja yani vile pesa na wenyewe si faida vile pale unaweza hata kwenda kuvizindua teno, tena kazi we mwenye hivye eh mm -hmm. nikatoka sasa nikaenda pale mjini nilipofika mjini kila mtu alikuwa ananishobokea kuanza kunipa kazi hakuna aliyekuwa ananishoboke hata mmoja mvuto no, umekufa mvuto umekufa kabisa ninarudi kuanza kwanza moja baada ya kuhesabu kuanzia themanini kuendelea ili mm -hmm. nifikie kuhesabu tena moja kwa rafiki yangu ambaye ni rafiki yangu kipenzi sana kabisa nilikuwa namkubali mm -hmm. nikamwomba ya kura ule jamaa alinipa hifadhi ya kwanza niliraisi siku moja, siku mbili, siku tatu, sina kazi kwanza kama vile tunaweka mgogoro nikatoka nilivotoka pale kasema mimi sasa maisha yangu kwa kweli mimi nakufa nakufa kabisa yani hapo ilikuwa na simu tuachane ile kasimu kabata unja, nilikuwa na kasimu ya sumata ambayo ilikuwa imeemwaga wino ila nilikuwa siitumii kwa sababu nilikuwa sijaipeleka kuitengenezesha hmm. Kile kisimu kabidi mimi nikiuze. Nikaiuze nikauza ya 1600, vile vile na ubovu wake kio. Kwa sababu liko imemwaga wino sehemu moja upande mmoja, upande mwingine ulikuwa unaonyesha maandishi kidogo. Nikaiuze 1600. Nivo patile 1600, Kasema mimi bora sasa yani nipame na maisha yangu lakini nikiwa na peni ambayo ninapoishi. Kio? ninapoishi. Yanukiwa na makazi yako yani. kupanga chumba. Ile yote nikaitoa. Mhm. Mm Kupanga chumba kwa miezi mitatu 2020 kwa mwezi. Mhm. Mm Nikabaki sina 50. Msela nikazunguka mtaani mtani, mtani, mtani, mtani. baadaye nikaja na maboksi yangu pale ndani nikatandii katandika. Mm -hmm. nika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mwenye nyumba kanifukuza, akanambia mimi hii nyumba yangu sio ya machoko kama wewe. Nimekupangisha nikiwa juu na vitu vya kulalia. Kumpo na maboksi umundani ndani kwangu. Akanirudishia ile kodi. Mm -hmm kanefukuza pale mwezi siku tatu. Hmm. Nifuza, mika sima, sasa mimi angu, sasa kupanguka. Nikaanza kulala pale nje. Siku ya kwanza nalala nje. Siku ya pili nalala nje. Aa, nje mtaani kabisa, ni mtaani. Mm -hmm. Wakifunga maduka mimi nachukua pale na atandika pale karibu na maduka pale mbele yangu. Ya lala usiku. Hapo hmm. sina kazi, kila moja amenikata kabisa amenitema ani maisha yangu amerudi nyuma kama manza. Mhm. Mm Kawaza yani hapo kwenye vustinisha kula kama 10,000 ndani ya siku ngapi? Maana najimeki vibaya sana. Mm -hmm. Nile yani ile tena ile ile amna. Ikampigia simu, ikachukua simu kwa jamaa, nikampigia simu ule mbabu ama lawanza alinisaidia. Nikamwahadisia kanaambia wewe ulikosea ma umevunja nina nini na nini ya numeharibu vitu vingi vyangu kabisa wamenirudisha tanyumacheo nyuma cheo kwa kuharibu vile vitu kwa sababu nilikupa vitu vya thamani sana afu waenda kuviharibu si, yes, vile viungu vya chuma ulete zile iliza zingine zilikuwa zimetoka kwa mbabu zingine kwa mama kwa zote nguvu moja mmm ni mpaka nije kukusaidia nataki ulete ya kutosha mmm mi nakuja huko lakini sina hela kazi nimepanda kule nikwa nimebaki na shilingi 550 kutoa nauli nilipofika pale kwa yule mzee nikampa shilingi 3000. Kamwambia nataku niangalie zoe kwa nini mimi babangu anipendi. Anataka tenu nitengenezee babu kama vile kume nitengenezea, sile azima za mvuto wa kazi. Kasema sasa na kutengenezea lakini natakio ukifiku nilipe lango. La Hiyo umenipe ni kununua vifaa. Nikakaa pale nilikasi kune. Mm. Nivokasi kune, kabidi 4 nirudi sasa mjini. Nyevorudi mjini afika tu nimetoka tu kwa yule mbabu akapata kazi. Kazini alipata yenyewe delivery bodaboda. Kijaba barabarani hela anapata hajapukili kwa sio kama nyingi kama ile ya mara kwanza lakini uwezo ni na naupata kidogo kidogo 2020 30. Kijinsi hivyo zidi na kukaa pale. Na nguvu zikazidi kuongezeka akajikuta anapata hela. Hivyo pata hila, kupanga chumba alikutengenezea alikutengenezea chomoleta yani yani nitengenezea sasa mm. nilikuwa ni ya mwilini yani yenyewe mwilini kabisa binafsi m mm. inatumika kwa msalaba fulani yani alinichanja chale kama msalaba fulani yani mm. yani chale tano tano hapa anachanza tano zinaishia tano zina katikati zina katika. yani kama msalaba fulani lakini wa kwanza zile chanja hapa siku hapa mhm mm amana hizo zilitengenezwa yani ndani kwa Na kasema siwezi kukupata tena vya kuleta kweka ndani kwa sababu una ustarabu wa kuvitunza mhm mm vya ndani nilipiga kazi pale nilipopata ela sasa Kabidi kwanza ni nimlipe hayake ikamlipa 200 na 30 nikapiga kazi nikapata hela nikaenda kupanga chumba kapanga chumba na tano kwa mwezi Kalipia miezi mitatu nikapiga kazi kama kama wiki kama 4 hmm. nikanunua nikaliweka chini hivyo aliweka lile chini Nikakutana na mwingine mwanamke sasa yule mwanamke tulivyokutana tukaanza mahusiano kidogo kidogo kule mara ya yule kula alikuwa ameshajifungua lakini mimi nilikuwa sina that time naye nilikuwa yani roho yangu ilikuwa ya kwenda kumwangalia Mm -hmm. Yaani hapo nilivunua ilo ligodoro alikuwa amemaliza kama kama wiki mbili kajifungua. Mm. amemaliza kama wikimbili kajifungua yeye. Mm. -hmm. Kwa kama kajifungua yei. mm -hmm. na mimi sasa ni kwa sina sinatata imyani kwenda kusema kwamba nikamwangalie. Mm. -hmm. Ila nilijua kajifungua na kajifungua mtoto wa kiume ila dijifuko ya mchana. Mm -hmm. Jina hukutoa. Jina lilisukutoa. Mm -hmm. kabisa. Kapiga kazi pale nikapiga kazi nikakanua vyombo vyombo nini Nikanuua tena na jiko la gesi ili ndani nikao nmeshikana na mwingine mwanamke tena sasa. Mm. Yule mwanamke ikaona mwambia kwamba mimi tunaongea yeye alikuwa ni waumu mjini. Mm. Tukaongea tukaongea mwisho wa siku mimi nikamweka ndani. Mm -hmm. ndani, mtoto pale alikuwa ametimiza mwezi na siku 4. Mm. Amezalika. Mm -hmm. Sasa mtoto kule wakampa jina wa kwao sasa kule kweni wakampa jina Hmm. Na sisi kama unavofahamu yani asili ya kiouga tuna asili za ukoo kufatana fatana kwa watoto. Hmm. Yule mtoto alivyotimiza ule mwezi moja na kama na siku 4. Hmm. Lile jina walilompa walikamkataa, akaanza kuvimba miguu, mashavu, mikono kwa sababu lilo jina ali, alijatoka kwangu, sijaliridhia. Mm. Kabili sasa mimi wanitafute sasa. Wakati huo wanani na wakati huo mime nimeshaweka mwanamke mwingine ndani. Mm yani apo mwanamke ndo tumekaa kama siku siku mbili kama vile siku mbili mm -hmm. tumeshinai yani alikafika kama leo kama kikisho yake ndo Nikapokea taarifa kama mtoto anaugua ameugua sana kwa kuonekana labda kwa sababu sijatoa wa jina mm -hmm. Wakaniita pale mara kwanza waliniitisha mimi nikakataa kwenda wakaniagizia ujumbe ule baba alivyokuja alinishawisha kanishawishi ikabidi mimi kama kishake niandee safari niende mmm ika sasa kule ukweni kweli nilipofika kule kwa sababu yani mtu kama amekutisha nik kutoka mezaliyo siji nikusajikunulia nguo hata siku moja siji kwenda mkumuona nikachukua mazagazaga manguo nini Kabidi nimpelekee akapeka na kazawadi kidogo kama mammtoto yani ikafuta ile roho yani ya unyama nikaifuta mmm akasema nikamone sasa mtoto wangu yamezalika anolko anasema tunafanana. Mhm. Mm Kapeleka. Fika pale, Wakanambia shida shida yetu sisi ilikuwa sio hizo ngoo zako, hatuna shida na hizo ngoo zako, shida na jina. Naona. naomba kaanza mnipe hizo kadi za mtoto. Wakanipa mm -hmm. zile kadi, lakini kuangalia kadi ya mtoto ina jina lingine. Sasa nikauliza mimi nitatoaje jina na kati hizi kadi zina jina lingine?